Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Boröv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion idag är Viktor, Fredrik och Jan. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg. Vill du ha kontakt med kommunisterna om du lyssnar på den här sändningen över internet har du kommit in på www.kommunist.se. Vill du ha kontakt med kommunisterna så klickar du på länken där eller går in på www.skp.se. Där finns kontaktinformation till resten av Sverige. Bor du här nere i de här krokarna då är det enklast om du kommer till Malmö där vi har gemensam lokal. Kommunisterna här nere runt omkring. Och den lokalen ligger på Södra Förstadsgatan 132, ända uppe vid Dalaplan i Malmö. Där är vi säkrast, eller vi är där alltid mellan onsdagen mellan 19 och 21. Vill du komma andra tider så får du ringa vårt telefonnummer här nere. Vårt lokala telefonnummer 040 611 88 82. Så kan du också naturligtvis få reda på... När vi är där i övriga tider. Så som ikväll vet jag det när det att vi håller på att trycka flygblad och ett fackligt politiskt program. Så just nu är det där folk när och jobbar. Men som sagt, var onsdagarna mellan 19 och 21 får vara säker på att det kommer i rätt tid. Programmet idag blir som vanligt ett blandat program. Vi ska prata lite om allt möjligt. Vi ska börja prata lite om arbetslösheten. Men vi ska också prata lite om den stundande avtalsrörelsen. Arbetslösheten vet ni som vanligt. Den är stigande. Kapitalet för mig Och... Inte, och producera de arbetsplatser som skulle behövas. Den offentliga sektorn, alltså staten, och vi skulle naturligtvis behöva ha mycket mer jobb utfört. Det finns massor av grejer som skulle kunna göras men det är ju förbjudet i den här EU-världen eller vad man nu ska kalla det för. Det ska allting bedrivas privat trots att det skulle naturligtvis bli mycket bättre om samhället hade det övergripande ansvaret för alltså att säga till att människor hade jobb och alla fick delta i produktionen och de nyttigheter vi behöver. För hur det är det ju inte så att vi har ett överflöd på varken mat eller den ena eller den andra eller överflöd på varor, om man ser det, i världssmålstock. Och det är ju naturligtvis inte här, bara här i i den rika delen av världen i Sverige som arbetslösheten drabbar folk eh, drabbar folk, utan det är hela världen, alltså arbetslösheten blir högre och högre kapitalet och industrin och det utvecklas produktiviteten ökar, det innebär att man behöver mindre och mindre folk man flyttar ibland industrier till låglöneländer eller till länder som är mindre utvecklade, handlar det då oftast om, därför att produktionsprocessen inte behöver så kvalificerad arbetskraft för det är det naturligtvis inte i de underutvecklade länderna där har man ju inte heller kunnat utveckla skolgång och skola och allt sånt som vi har här det är klart den lilla eliten de rika, för det finns där i alla äh, äh, länder, där finns en kapitalism i alla äh, kapitalister i alla länder de har ju naturligtvis och sett till att skaffa sig utbildning och förmåner och så på alla sätt och vis men ofta har de gjort det i samarbete med de imperialistiska länderna de åker till USA och utbildat sig och naturligtvis för att kunna bli framtida parter i, i, i det globala spelet, utsydningar av mänskligheten. Vi såg nu, jag vet inte hur många år som såg det, det var ett tv-program här om kvällen som visade hur nu den rika delen av världen köpte upp jordbruksmarkn jordbruksmark i, i de underutvecklade länderna. Vi kan till exempel ta det här Haiti, där den där fruktansvärda jordbävningen drabbade de att ja, Det hade i två veckor sedan gått det varit nu. Det var ju mycket folk i de stora städerna men det var för att de har drivits från eh, land, eh, landet alltså innan de flesta av dem var eh, landarbetare eller jordbrukare, ägde små jordlåttor men det har köpt upp av amerikanska i synnerhet men även andra franska är rätt så aktiva nu ser vi svenska jordbrukskopparioner eller och jordbruksmonopol är aktiva i Rusland och köpt upp massor av jord där för att kunna kontrollera läsmedel i hela världen i på Haiti berättar de nu för lite sen att det var gott om livsmedel men folk hade alltså inte pengar att handla dem för dem. Och sen tycker de det är konstigt att det är plundring Och det, med det perspektivet så är det ju lättare att förstå varför till exempel USA var snabba med att skicka dit 15 000 militärer. Det var ju naturligtvis för att skydda amerikanska intressen. Jag läste oss på, eh, på programmas hemsida, det är en spansk tidning som jag fick översätta det via Google det, där Fidel Castro berättade att inom 24 timmar så hade man från Kuba skickat 1000 tusen medicinsk kunnig personal, och hajter som studerar medicin på Kuba jag tänker, tänker då varje gång, tänk om Kuba hade skickat dig 10 000 soldater. Vilket skrida skulle det då bli? Men USA kan göra det, då låsar man alltså övriga samfundet, blundar för det och låser det att det är på något vis en humanitär hjälp. Det skulle skydda dem med plundringar. Men är det konstigt om folk plundrar om det finns massvis med livs livsmedel, men de tvingas svälta, de får inte fattig livsmedel. För de har, har inte pengar. Och, då, och det var ju de, de rika så kallar för det var ju de rika naturligtvis som ägde livsmedlen. Vi har sett nu både filmer i nyhet och allt annat hur polisen går omkring och skjuter de som försöker ta mat i där som varuhusen har lägat. Det är ju naturligtvis... Eh, Inhumant Varför ska maten ligga och rutna upp där Istället för att människor som då svälter Och nu berättar man visserligen Man har kast, kastat ner en massa energi till dem Och levt på den maten Varför skulle de inte få plocka upp maten som ligger För den kommer ju naturligtvis annars till Och skaktas bort tillsammans med det andra Så USAs eh, Inblandning och ockupation egentligen kan man kalla om för de ockuperade flygplatsen det är för att slå vakt om Amerikans eller USAs intresse inte för att hjälpa häriterna och vi kan vara övertygade om att kontrakten på återuppbyggnaden som nu världen ska samla in till jag kommer inte ihåg hur mycket pengar det var men varje fall så hade hade Haiti en skuld på sju Miljarder. Det skulle man, det håller man på att diskutera om man ska efterskänka dem. en 7 miljarder. Det är inte ens en gång en fjärdedel av vad Sverige använder till sin, till vapenindustri eller till militären varje år. Det är klart som tanken att de rika länderna ska efter att skänka den skulden och inte pressa ut den. Alltså de försöker pressa sista droppen. Det är en citron kan man säga. De har pressat och pressat och pressat. Ända sen 1800-tiden bröt sig loss från slagvärdet. Så har de pressat och nu försöker de pressa ut sista droppen ur den citronen. Mm. Och det är ju inte så att eh, det är bara den situationen jag i utan det är också en global situation. som Det har kommit en rapport nu från ILO som visar på att det är faktiskt fler människor runt om i världen som eh, blir arbetslösa. Och det är fler människor som får också säkra, osäkra menar anställningar. Man menar på att det är en och en halv miljard människor som är osäkra anställningar. Jag tror nu att den där en och en halv miljard är nu rätt... Eh, alltså icke-genera som man ska säga så för att om man betänker de är bemanningsföretag och såna här saker jag tror inte de beräknar sin egentligen i, i, i den definitionen men man kan egentligen säga att det är en osäker anställning också där var du i grund och botten inte har några fackliga rättigheter för det är ju tid för att man inte ska ha några fackliga rättigheter du är osäker på att du ska arbeta imorgon du har ju obetalt sjur också till exempel genom bemanningsföretagen som inte existerar på ett vanliga arbetsplats. Så att jag tror säkert att uh, man kan uttrycka upp den där med minst en, uh, en halv till en miljard till den här siffran med osäkra anställningar. Så att uh, det, det är dåliga tider om man ska säga så för arbetarklassen runt om i världen. Uh, och där finns ju... Alltså, problemet är att det finns en del människor som tror att de här problemen löses de har en för stor övertro på något sätt på den borgerliga parlamentarismen bara man röstar rätt på något sätt så ska man, allting lösa sig påminner lite om den här upplysningsfilosofin som man hade på 1700-talet i Frankrike. bara vi har rätt personer så blir allting helt jättebra, moraliskt stående och så vidare utan det som krävs ju, det är ju självklart att arbetarklassen måste organisera Måste vara med i de kamporganisationer som finns i samhället, alltså fackföreningar. Här i Sverige är det ju fackföreningar, och till exempel i kommunistiska i vårt parti, då, Sveriges kommunistiska parti. Ja visst, det, det är väsentligt det För kapitalismen löser inga problem Kapitalismen har inträtt i ett nytt stadium Alltså kapitalismen som den var i början på 1800-talet det var det en konkurrens mellan olika kapitalister Men idag det ägs alltså nästan hela världen Eller den största delen av världen ex av ett litet, litet fåtal människor som agerar och försöker styra och ordna världen utifrån sina intresse och deras intresse det är att dra in så mycket profit som möjligt nu kan någon invända sig ja men pensionskassorna de äger en jäkla massa men det är inte så alltså, att de får med, med att, att man använder våra pensionspengar i spekulation och sånt det är inte oss någon makt men de som har hand om kapitalet, de använder vårt kapital för att stärka sin egen makt. Och det är ju det som är problemet, att de har för mycket makt. Det är makten som måste tas ifrån dem. Det är inte så mycket... Det är inte så mycket. Det är egentligen att de har kapitalet. Men kapitalet ger ju makt. Så, så därför måste man ta kapitalet ifrån dem. Det är den reella basen. Alltså produktionen och livets förnödenheter. Produktionen av varor och allting. Det är det. De äger Hela den processen. Och jag menar varje är samhället utan varuproduktion? Vad är samhället utan, utan att vi försöker se till så att vi har det så bra som möjligt? Det är ju just det som är vitsen med hela samhället det är samhällets utveckling Det har hela tiden handlat om hur vi producerar de nyttigheterna vi behöver och det är det som, det är det som vi själv måste bestämma då kan alla människor få lov att delta. Jag såg där i, i lo steken du snackade om. Man räknar att 212 miljoner människor går arbetslösa över hela världen. Det, det är ju naturligtvis en sanning med modifikation. Jag, jag är övertygad om att det kan också justeras upp väldigt mycket. För eh, elev kan inte med, med hedern i behåll påstå att det finns statistik i Stora, stora, delar stora delar av världen finns det alltså inte där registrerar man överhuvudtaget inte arbetslöshet Jag menar, så är det, man, man nämner Nordafrika som ett exempel det är möjligt, där har man kanske lite utvecklad statistik men på, i, i många delar av världen är det, finns det ingen statistik och hur räknar man alltså de jordlösa bönderna till exempel i, både i Brasilien, hela, hela Sydamerika och på många andra ställen, Madagaskar och eh, överallt, över hela världen så alltså undersutsättningen alltså den är väldigt stor alltså om alla människor fick lov att delta i produktionen så skulle vi varken ha matbrist eller någonting där är ju stora sådana ähm, bönder eller bönder kan man inte kalla dem stora kapitalmagnator som äger mängder av mark i till exempel Sydamerika och på andra platser i världen som de inte brukar helt enkelt, det lägger de i trädet är ju bidrag för att lägga mark i trädet så att man inte odlar den och ändå påstår man att det är en livsmedelsbrist och människor kan, har ingen jord, kan inte odla livsmedel för att försörja sig alltså saken är ju nu att det finns ju faktiskt i, i alltså det handlar också resursfördelning just när det gäller ledsmedelsprisen. För det är faktiskt så att enligt statistik, jag kommer ihåg för vi hade det här för ett arbete när jag gick och studerade gymnasiet och det var en 10-12 år sedan redan då producerar man tre gånger så mycket mat som det finns faktiskt behov att mätta i världen så vad det handlar om egentligen det är en fördelning av maten men likadant när man tar till exempel i statistik som du var också lite inne på det handlar om fördelning av rikedomen här som i sin tur också är en fördelning av att man kan konsumera mat eller vad det nu är för någonting mm. ja men maten då, vi, vi, vi har Sett och hört många gånger hur man bränner av livsmedel för att höja priserna. Alltså de bolagen som äger livsmedelsproduktion vill ha högre profiter. Mm. Jag yeah, är fuck all trendig Din psy den är slämmig Min yeah. stil den är hemlig Min fylla den är ständig En helt galen Apar i en bur Kommer inte för nära För jag kanske är tjallin lur Skit i vad som händer Fuck this yeah. we we fall. Fall. Allt för runt Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf. Vi som är i studion är Viktor, Fredrik och Jan. Ja, Fredrik gick precis på toaletten men han kommer snart igen. Mm. Telefonnummer till studion är 040 437070 70 eller 040 43 71. Vi pratade lite innan om arbetslösheten och ar arbetslösheten i världen. En av de orsakerna är ju denna överproduktionskris som kapitalet skapar. Det är, är ju det som är, är, i stor del är ju också grunden till arbetslösheten. Um, alltså kapitalet blir så... Arbetarna blir så produktiva. Så då, då passar ju naturligtvis kapitalisterna på här var en större profeter genom att sparka ut människor. En, en gren, eller vad man ska säga, är ju en industrigren som har, en, har utvecklats mycket, alltså produktiviteten, själva produkten har ju påstår jag att den har inte utvecklats särskilt mycket det är bilindustrin jag tycker egentligen bilen är nästan ledande som den var i slutet på 1800-talet nu ser den annorlunda ut man gör andra former på den och man hänger på den en massa elektronik alltså en, en annan del av industriutvecklingen på den och kopplar ihop dem så, så, så att de i har den Utvecklas. Men fortfarande är det tjänstift tändstift som sitter där uppe och tänder en gnista och trycker ner en kolv. Och den far upp och ner med olika hastigheter. Och kolvarna kan vara olika stora om man turboladdar dem. Alltså överladdar själva cylindern. Men, men det finns egentligen inga större tekniska innovationer på de 120 år bilen har funnits. Det är väl sådant ting och om vi ser det då på GM som är en av världens största biltillverkare och de ägde och köpte Saab då kan vi se hur överproduktionskrisen har drabbat dem alltså den folk de sparkar så mycket folk så folk hade inte råd att köpa bilar helt enkelt. Det är det det handlar om. Hade folk hade råd att köpa bilar så är det många fler som skulle vilja ha bilar. Nu är jag inte säker på att det är det rätta sättet att att ta sig fram en bil att vara en sitter i en bil och spryr ut en massa koldioxid även om de har blivit mindre, gör mindre av det i förhållande till slutet på 1800-talet jag är inte säker på det va men, men man kunde ju naturligtvis eh, utveckla bilen och det, det kommer man tvingas att göra förr eller eh, senare och därför kunde ju till exempel Saab om det nu hade varit man skulle ju naturligtvis aldrig tillåta alltså de multinationella kapitalet att ta över svensk basindustri för det var ju, alltså bilindustrin har varit en, en stor eh, produkt i Sverige. Saab utvecklades, kom igång kanske sent men efter andra världskriget börjar man att tillverka bilar. Volvo är lite äldre och och det har ändå ingått alltså, som våra viktigaste exportprodukter. Och det, det skulle man ju naturligtvis aldrig ha till det internationella kapitalet. Att ha och styra över i sina händer. Nu visade det sig att det har gått ett hälsike eh, för Saab. Eller på grund av överproduktionskrisen så ville man lägga ner Saab. Men nu, nu har man lyckats sälja det till en... Eh, Hittar om så? Spuyker i Holland. Han har tillverkat en del sportbilar. Exklusiva bilar som kostar 2,5-3 miljoner kronor. Och jag vet inte. Han hade en produktion av 20-30 bilar per år. Nu ska han överta det. Och det, det är ju inte så att, att han riskerar förmodligen inte att förlora så mycket pengar utan det viktiga blir ändå alltså att äh, regeringen fortsätter att stödja kapitalet i sin strävan för de, han ska ju ta ett EU-lån på 4 miljarder och där ska staten stå som garant för det lånet att det blir återbetalt till EU. Och jag menar att istället för staten skulle stå garant för det här levnet, då hade det faktiskt varit bättre att staten och samhället tog över hela Saup och såg till att utveckla produktionen med något mer, både miljövänligt och i det annat sätt att åka uh, egentligen. Här ser man väldigt tydligt hur konkurrenserna mellan de olika marknaderna egentligen fungerar för att har egentligen inte haft något kapital att komma med själv och det har ändå varit en av de orsakerna som man har tidigare sagt nej till andra köpare som har velat ta och de har till och med haft mycket mer kapital. Det är till och med så att eh, Saab genom, jag tror det var genom försäljningen av eh, det här tveg-historien, har eh, lite extra kosing i kassan, kommer med pengar faktiskt till eh, när det var försäljningen av eh, teknologin från vissa av bilarna till eh, det kinesiska bolaget. Så därför kommer de redan med lite pengar i kassan. Så därför så jag tyckte också det var lite märkligt eh, först den här försäljningen, men det visar sig att GM och Spyko har visst ett avtal nu. Att Spyko ska visst betala ut en del av vinsten till till game under tiderna de säljer så, så därför löste de nog det problemet med att jag menar, man, man körde ju rätt hårt med ryssarna som ville köpa Saab tidigare de hade ju pengar och allting men då började man dra upp sådana här kalla kriget historier om att eh, det var farligt att ryssarna skulle äga Saab och sådana här saker men där har vi precis som vi har på Radio Kommunist tidigare har sagt där har ju game en väldigt, väldigt eh, kommer att bli en väldigt stor aktör i, i, inom ryssland med bilförsäljningar precis som du har sagt flera gånger Jan att eh, det var säkerligen så att Game inte ville ha någon konkurrent på den ryska marknaden så därför så man nej till den affären inte för att eh, de inte hade pengar. Så att eh, det här ser man ju hur man har trixat på något sätt att man skulle, att man skulle få spiker skulle få köpa just så sådant. Mm. Det är inte bara den här överenskommelsen man har med Game utan Planen innebär att alltså, Idag tillverkar man eller man har kapacitet. Jag vet inte vilket fall man tillverkar eller man... Det är, man har en produktionskapacitet på 130 000 bilar per år. Där har man en plan på... Alltså under fyra år så ska man minska, halvera den kapaciteten. 65 000. Då ingår i överenskommelsen med, med GM. Så GM får i ett mindre sov att konkurrera med. Så problemet för dem det är hur de, alltså att lösa och visa det hur de ska kunna tjäna lika mycket pengar på 65 000 bilar som de tjänar på 130 000 bilar idag. Det är, alltså det är ingår i, i det avtalet med gam. och det är klart det är ju, det är ju ett bra alternativ förmodligen då för GM man får, man får en 6-7 miljarder väl förmodligen för det för, för om man räknar inte bara pengarna de får så får de också sitt ägare alltså de får så kallade preferensaktier på 2,2 miljarder kronor i det nya bolag som tar över Saab och det är ju naturligtvis ett ganska starkt ägarinflytande man har. Och, och man har också dessutom då, som du, du säger, man, man har gjort överenskommelser och få så kallat royalties på, på vinsten. Men, men det blir ju en väldigt nedskärning i produktionskapaciteten. Så det är bilöverskott som tidigare fanns i världen. Det kommer i alla fall till, genom Saubaffären, och minska dem med 65 000. Så vidare inte. De, alltså, de oss innebördes de där stora kapitalisterna. För nu kan det mycket väl tänkas att Toyota eller något annat bolag eller annat, någon av de ruska bolagen där, där Ford är inblandade och alla andra är inblandade. De ökar kanske produktionskapaciteten med, med 70 eller 100 000. Det kan de få ta en större marknadsen till. Så det pågår det är inte bara det att de strider gemensamt med folket för att få ut sig så stor profet som möjligt. De strider även inbördes om den marknaden och om, om profeter och hur de ska kunna kontrollera världen. Men man säger ändå tydligt att det inte finns någon fri konkurrens i och med att GM ställer sådana här villkor för en försäljning av ett bolag som de påstår i konkurs. Jag menar de borde ju vara glada om de får i väg det med utan att behöva betala några skulder eller något sådant. Så, så, så man ser ju väldigt tydligt att det, det finns någonting annat som pågår i bakgrunden. Spikor mm. också ett bolag som är mer eller mindre konkursfärdigt också. Så, så, så, så där, därför är det lite som har väldigt stora skulder. Så, så, så därför blir hela den här i Det kan ju vara så att spikor tar över det. Nu går aktiekursen upp väldigt högt och sen så säljer GM på aktierna och sen så lägger spikor ner dem och sen så är det svenska skattebetalare som får stå för 10 spikers senaste konkurs är ju inte så gammal, jag tror det var 2005 spikers senaste spelade konkurs så, så det, det ligger inte så där det är väl precis de har fått de skulderna avskrivna nu, jag tror konkurs jag vet inte hur och det kan det vara olika i Holland och andra länder, men konkursskulderna brukar väl ligga kvar ungefär fem år efter allt så, så, så det är ju men, men, men det är ju alltså, viktigt att de sa 3,5 tusen som är direktanställda anställda av i trolätten. Och de andra som jobbar i underindustrin. Alltså ska jag inte säga det här. Jag, jag blev lite, alltså det är klart. Jag kan förstå att de känner glädje när, när jobben verkar rädda och sånt. Men det är ingenting som är rädda definitivt. Utan det är en kamp hela tiden som måste föras mot det inflytande de stora monopolföretagen har. Och det visar sig också att man kan inte låta ett sådant ägande ligga i privata händer som ska vara sin intresse att tjäna på fet. Utan här ser man ju hur många människor som ändå var beroende av eh, sorgbindelsen, bara i Sverige. Alltså mm. vi pratar ju inte om resten av världen. Eller, så att eh, det är självklart att i sådana fall skulle inte de ha hand om det utan det... Precis som Nej. du var inne på början, att det är som, folket som ska handla om sådana ja. Alltså det är ju samma den där förlusten man snackar om som Saab har gjort. Nu ska vi veta att, att Saab är verksamt i över hundra länder, 120, alltså, eller gm är verksamt i över 120 länder. Så alltså, att om de gör en förlust, det vill de ju naturligtvis göra i länder där man får betala skatt. Men det innebär att de kan till exempel, jag skulle tänka mig att man har inte så stor skatt, på någon av öarna ute i Stilla Oceanen och där är säkert Game också representerade då har de faktorerat Game i Sverige naturligtvis för mycket av den handel som sker över världen den är alltså intern handel inom de olika multinationella företagen Ah, vad fan! Jag växte upp i näna näna. Ja, jag växte upp i ett statsbesätt. Jag blev en så fall snabbt svär. Ingenting var lätt. Jag satte räkter ganska hela dagarna. Jag hade inga pengar så vi började flytta lagarna. Och det var ju ganska kul att kasta sten mot en slut yeah. Det är så ljuvigt att vi lever i det. So när man hittar rätt när man är och man ser så stora släck. Det inget, inga jag gjort Livet, det blev så mycket bättre än jag mina fina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 Vi har pratat om arbetslösheten och vi har pratat lite om Saba och nödvändighet av att man deltar i kampen för en bättre värld och ett bättre samhälle. För det är så det kommer vi inte till att få av sig själv på något vis utan kapitalet kommer hela tiden att försöka flytta fram sina positioner. Den klasskamp som pågår ständigt den måste intensifieras kan man säga men det händer eh, andra saker, det är också naturligtvis en del av den klasskampen det är människornas rätt att bestämma över sitt eget liv och även i andra länder eh, andra länder ska inte ha rätt att plundra andra folk och, eller på något vis fördriva dem och det gäller i Palestina-frågan vi har sett att det har utbrutit en debatt i media här nere angående Ilmar Röpelos uttalande. Röpelos sa väl bara det att han var vad jag har hört mot mot den israeliska invasionen av eh, Gåsaremsan och Palestina och så att eh, palestinerna hade också mänskliga rättigheter och rätten att ha sitt eget land det eh, handlar väl mycket om, om det och sen, eh, zionismen naturligtvis zionismen är en ideologi och vet vi har haft ett radioprogram om det som en gång i tiden förklarade zionismen är en ideologi som är, ja, ideologi, är alltså, som säljer eh, judarna som ett herrfolk alltså helt enkelt och, och det, det betyder inte att man är antisemit. Alltså det betyder inte att man, alltså semiter är ju både araber och judar i så fall. Så, så man är inte mot judar för att man är mot zionismen. Vi, vi är ju inte mot svenska för att vi är mot Sverigedemokraterna. Och vi är inte med, mot eh, tyskarna för att vi var med mot eh, Hitlers eh, Tyskland. Alltså vi är emot en ideologi Som går ut på att förtrycka Och utsuga andra människor Det är det det handlar om naturligtvis Ja den här artikelserien Som har nu spunnit Både i över Från Skånska Dagbödet och Sydsvenskan Den är lite Alltså den är lite märklig tycker jag Alltså den är inte märklig I det hänseendet att man Förstår vad de här tidningarna har för förställning till den Men den är märklig när man, alltså, när man ställer den mot de artiklarna som man skriver till exempel om muslimerna alltså det som blev ett stort tjafs och har blivit ett rätt stort böke just med det här uttalandet som Ilma Repel har gjort det handlar också utav det här med att uh, han ställde sionismen och antisemitismen att han var på båda två sakerna vilket är rätt också ju. Men alltså det som var stort tjast över det var att han gick ut och sa att han tyckte att eh, den judiska församlingen skulle ta avstånd från till exempel från krig till Gaza där de inte gjort. Han menar på att det eh, säkerligen är en av de anledningarna som har gjort att det har blivit lite konflikt då, och att eh, vissa av judarna känner, känner sig illa behandlade och i synnerhet folk från de områdena där i, i traktorn på Palestin, palestinska traktorn. Och eh, alltså... Så går självklart då ju de borgerliga, alltså till exempel Folkpartiet och andra, Moderaterna, och kritiserar den. Repel är väldigt starkt för det här. Menar på att hur kan, hur kan han vara sånt svin som går ut och gör en, en form av kollektiv bestraffning, menar han, att alla ska alltså att alla, drar alla judar över en kam. Liksom, att de inte ska, man individualiserar inte dem, att varje person har en viss politisk åsikt. Men märkligt nog så gäller inte detta muslimerna. För varenda en artikel som de här, just skönska Dagbladet och Sydsvenskan har skrivit, varje gång någonting händer, någon terrorbombning eller något sånt i utomlandet, det första man gör är att man går och intervjuar en person från någon av de muslimska församlingarna som finns i Sverige. Och så kräver man också på deras ledarsida att det är väldigt, väldigt viktigt att alla muslimerna tar avstånd från just sådana här saker. Men av någon anledning så gäller inte den <går> judiska församlingen, utan det här gäller uppenbarligen bara... <går> muslimerna. Så att eh, vad jag tror nu det är att Ilmar Repel i sin eh, blöjlighet och naivitet har eh, kört en linje också att tillämpa den på den judiska förslämningen. När det gäller eh, just det här bröket för man har tagit upp eh, just eh, gasakriget. Man har tagit upp två saker. Stopp matchen eh, när det skedde och just gasakriget då var senare var eh, judiska, alltså vissa judar juda hade en eh, en demonstration sen efter nu påstår man om någon konstig anledning att det här var en fredsdemonstration som judarna, alltså det var ingen fredsdemonstration för det första, för, det, för den handlade om alltså det bryr på hur man ser, vill tolka freden den här demonstrationen gick ut på att Israel hade rätt för att försvara sig därför menade de att det var en fredsdemonstration de var för fred men Israel hade också rätt att försvara sig mot palestinierna, så därför var det rätt att bomba dem de stod med jättestora plakater som stod, och jag var ju själv där också jag tror det var det också Mm. Fredrik Waller vill också så, så att det var det här Boken handlade om egentligen det handlar inte om att den judiska församlingen stått där ute och sagt att vi vill ha fred vi vill att den här konflikten ska ta slut och sånt där. det har ju inte varit någon som hade alltså varit där och skriket slagort mot det här utan tvärtom jag tror nog vi hade aldrig jobbat deltagit i en sådan demonstration i sådana fall ja så alltså de det anfallet är ju lite mer än ett år sedan det började väl i december förra, förra året jag menar det var ju alltså inget försvarskrig från Israel man bombar inte skolor, sjukhus FN-byggnader och allt möjligt i ett försvarskrig. Man bygger inte en mur runt ett annat land på det landets territorium, alltså en mur som är 6-7 meter hög runt det landet det är inget försvarskrig och alltså därför... det är en man kan inte ha ett försvarskrig mot en olaglig ockupation det, det är en omöjlighet precis, alltså det, det är alla länder som är ockuperade. De har inte bara rätt att försvara sig. De har enligt FN-staturna också Skyldig. en skyldighet att försvara sig. Och, och jag menar om Israel ockuperar glasarhemsen. Då de, de måste man ju naturligtvis räkna med alltså ett motstånd från den befolkningen. För vem vill leva under en ockupationsmakt. De kan försöka framställa eller Israel som hur demokratiskt som helst. Liksom man påstår om så. men faktum kvarstår de är inte demokratier så länge de med våld försöker behärska ett annat folk för jag menar demokratin kan ju inte bara gälla alltså där man bor eller sånt utan det gäller ju ens handlingar också är man demokrat om man åker iväg till ett annat land och slår ihjäl den människornas be befolkning för att kontrollera deras råvaror naturligtvis inte så lite lika lite bara för att man har sådana så kallade och sånt så innebär vi ju inte demokrati om man tar sig rätten att med våld förtrycka andra människor. Det som är egentligen är det värsta med den här artikelserien det är just det här med bland annat Gunnar Högmark, vår kulturminister vad heter hon nu? Hon oh, kommer inte ihåg hon heter. Och det var någon annan också som hade varit skrivit i den här tidningen menar till och med och helt fel hur kan man jämföra alltså antisemitismen med zionismen, alltså zionismen som vill bygga upp ett land alltså ett rätt till ett land. Alltså jag blev väldigt chockerad när jag läste det här Så alltså, vet de här människorna inte vad sionismen är för någonting. Alltså känner de inte till vad sionismens ideologi handlar om? Det handlar ju inte om rätten till ett land det handlar, det är ju en ideologi som är ju väldigt, väldigt starkt expansionistisk, alltså den, den vill inte bara skapa ett Israel utan den vill ha stora delar av de andra territorierna som ligger runt omkring. Och var den är också extremt rasistisk men den är också det som man alltid beskyller de länderna i Mellanöstern alltså de har en väldigt stark politisk-religiös koppling det som man kallar politisk islam i de andra länderna det som man i varenda en dag tycker jag, i varenda en tidning skriver att man är emot men om anledningen gäller syrionismen så gäller inte den här regeln det är väldigt märkligt kan man tycka så man ser ju väldigt snabbt vem det egentligen är som är rasisterna här visst. Jo precis. Och, och man döljer det. Alltså, decenismen försvarar han ju naturligtvis. Den imperialistiska ideologin, det är en typ av imperialism. Så, så där finns ju inga meningsmutsättningar mellan, mellan de ideologierna. Och därför måste man också naturligtvis slå vakt om dem. Och Israels position i Mellanöstern, alltså expanderande i Mellanöstern. För att man ska kunna styra över de intressena som, som de har där med det lustiga är ju också den här snyftisningen just när det gäller Israel-biten. Jag menar inte att de människorna som utav den här konflikten som bor i Sverige eller något sådant. Självklart så ska de ju äh, inte råka ut för att i eller på något sätt. Äh, de ska ju... helt rasistiska glå Men det, det som är roligt just när det gäller äh, snyftisningen med Israel. Där går en av dem ut. Jag kommer ihåg om det var Gunnar Hartmark eller vem det var nu. Och Ikröter sa att... Äh, att det var rent alltså helsika liksom att de inte fick ta ett, ett eget land och för det är det vad zionismen egentligen innebär tänkte, den här människan här borde man skicka upp på någon det här är ju människor som har höga politiska befattningar i vårt land att man inte kan de här sakerna tycker jag är väldigt väldigt beklämmande men vi ska också veta att det var de människorna som vägrar att ta emot judar från Hitler-Tyskland. Det var just de människorna i högern. Och, de stödjer ju Hitler. Ja visst, som stödjer Hitler. De, de, de, jag kommer ihåg centerpartiet i Leidande. Det var Han sa om man skulle akta sig för att ta hit de här till Sverige. För då skulle det svenska så uh, ska blodet uh, tonas ut eller någonting i den stilen alltså samma, precis samma argument som egentligen Hitler använde för att börja en arisk ras uh, så man menar, det, det är då människorna som nu uh, som alltså alltid 50 år senare slår över i någon annan ytterlighet Innan vi går till på så vill jag bara jag, jag tycker också det var väldigt roligt just det här med att man gick ut och så sa man att eh, i den, de här artiklarna just från de här politiska företagen mm. så, så, så sa de att Israel är ju, har rätt till att existera som en stat och till och med liksom de har gjort genom FNs överenskommelse. Så alltså det är ju sant ju. Men problemet är ju att Israel har ju aldrig uppfyllt de kraven mm, som gör dem rätt till att de ska få vara egentligen en stat. Det vill säga att med de här eh, palestinerna som man har sparkat ut därifrån att de ska ha rätt att återvända och allt sånt, här saker. har man aldrig genomfört. Så att, sen ska vi också känna till en sak till. Att den ockupationen som Israel har ju, den har ju bedömts ju, alltså illegal ju, genom FN i, nu i 60 år ju. Så, så, så att det, det är liksom inget nytt Och det är ingen alltså det är ingen jämn omröstning utan det är ju i Israel och, USA, och så tror det är som två, tre stycken bananrepublik och USA som måste ställa, alltid stå väl med USA för att de inte ska dra in deras lån som röstar oss för de här sakerna Got a girl Hey Lucille We call her the great pretender Got a girl Hey Lucille We call her the great pretender And when she talks she says her Jag lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor, Fredrik och Jan. Vi pratar innan om zionismen och angående den här debatten som har uppstått i mest kanske i Malmö, angående Ilmar på uttalande. Men nu ska vi gå in på ett nytt ämne, det är ju, alla vet ju att det är val äh, nästa, år i år så är han fortfarande nästa år men man får jämna 2009 men folk tänker kanske inte så mycket på att det är avtalsrörelse nästa år också. Och det är ju väl så viktigt om valet. Alltså att vi... För då handlar det ju om hur man ska fördela de rikedomarna som skapas. Antingen så tar vi ut för lite lön, eller tar, tar vi ut mindre lön, och då får de rika, större profiter som de kommer att ha i tälsik med att köpa upp företag i utlandet och investera för att de ska kunna göra Et à nos mères prophètes eller så tar vi en större andel och ser till så att eh, produktion och konsumtion och sånt kommer igång i Sverige. Vi ser till så att vi använder de rikedomarna vi tar igen i avtalsrörelsen till en riktig sjukförsökning så att det inte är sjukförsöknings som ska avgöra om du och jag är sjuka och, annat. och man, alltså deras påstående om att vi inte har råd till det. Vi kan också använda naturligtvis rikedomarna som vi ska till att sänka vår arbetstid och jobba lite mindre men, men varje fall så är det handlar det om klasskamp om man fördelar det är de resultaten av vår gemensamma produktion. Och där finns alltså två, vinnare, möjliga, två möjliga vinnare. Antingen vinner kapitalet eller så vinner arbetarklassen. Vår linje är att vi håller på arbetarklassen. Vi vill att arbetarklassen ska få så stor andel av produktionsresultatet som möjligt. Vi vill att det arbetande folket ska få ett inflytande över sin produktion ger man kapitalet större profiter det innebär att de får mer kapital och då får de också större makt alltså att avstå berättigade lönekrav i avtalsrörelsen innebär också att man flyttar makt till kapitalet det innebär en ökning av den kapitalets diktatur som är i det här landet och äh, vi vet att till exempel Riksdags, Riksbanksgäfen är en äh, av de anhängare av den kapitalistiska Eh, diktaturen. För han tycker ju bland annat att det är viktigt då att industrin, och det är klart industrin ska så uppsätta lönerna eh, till exempel. För det är ju en del av industrin. Alltså Riksbankschefen de står på kapitalets sida i kampen mot arbetarklassen. Och man behöver inte vara något gené att försöka klara vad vår svenskt näringsliv eh, står någonstans Nej. på den här sidan. Och självklart så lägger de ju ut sina debattartiklar till varför, eh, vad de tycker om och det är, ju, men det är ju gammal skåpmat. Det är ju inget nytt. Det gör jag struntar är om det är finanskris eller inte. Jag tycker det är exakt samma äh, vet en artikel som man publicerat i alla fall de senaste 15 åren. Så jag förstår inte varför man egentligen betalar dem för att publicera de här artiklarna. För jag menar, det är samma koncept som man kör med hela tiden. Det är, för det, det, läget är inte bra för att man ska ha några löneförhöjningar, det hörde man förra, alltså avtalsrörelsen. det hörde man dels också, även om det inte kanske fanns någon kris då. Utan vad de kör på, det är det gamla spåret. Ska arbetarklassen har mer pengar i fickan så ska det gå att ske genom vet du, skattesänkningar. Det ska inte ske här igenom. Och, och så, synnerligen nu menar de på att det är extra viktigt ju, genom att eh, det är finanskris. Alltså det här med skattesänkningar på något sätt att det skulle ge... Det, det ger ju inte mer pengar i fickan. Alltså visst, det är mer pengar det är att du får en, en hög lön när du kommer ut. Men sen så är det ju något annat som man tar ju. För man tar ju självklart att du från den offentliga sektorn. Du får sämre vård. och får betala mer för det ena eller för det andra. Så det får inte mer i fickan på det viset. Däremot de som får mer i fickan, det är ju finanskapitalet ju, för att de får, vad heter det nu också, betalar för, för, för, för ja, säkerligen en Som säger, de får ju större <laughs> för för Så det är ju självklart att det, det här gynnar dem väldigt mycket och det är ju självklart därför också svensk näringsliv alltid för den här alltså även om vi skulle ha haft en BNP-utveckling på 100% varje år så hade fortfarande svensk näringsliv gått på den här linjen. Och kanske och i sina mest generösa stunder sagt att eh, vi kan ha en löneutveckling på 0,005 procent eller något sådant. Mm. De brukar alltid påstå också det där att man ska följa inflationsutvecklingen. Men det är också väldigt, väldigt grovt för att eh, när vi har haft väldigt hög inflation vid vissa tillfällen då de har de alltid hållit tyst med det där att man ska följa inflationsutvecklingen när det gäller löneökningarna. Så, så att det är just när inflationen är väldigt låg som man brukar alltid framföra just det här konceptet. Ja, yeah, ja alltså, yeah, det är riktigt och det tål att betona alltså, att skattesänkningar är inte något alternativ till lönehöjningar. Därför att det handlar om makten över det vi producerar. En skattesänkning tas alltså från den offentliga sektorn. Då, då får vi råd till mindre i pensioner. Vi får råd till mindre till sjukvård. Vi får även i och till mindre till försvaret och polis och sånt. Och så. Det skulle ju inte gjort så mycket. Men det kan man alltid då omdistribuera. <laughs> det kan man omdistribuera inom den offentliga sektorn. Ja. Men det, det innebär alltså att en nedskärning av vår gemensamma konsumtion det vi har gått inför och skaffa oss en eh, försäkring av kassa och all allt det vi har så kallad. Alla människor bör, bör ha. Men det, blir ju... det blir mindre om vi sänker skatten. För då kan vi inte betala det naturligtvis. Men det blir ju också så att det blir den offentliga som förstår för den privata <går> <går> lönehöjningen. Så, så, så att det blir ju väldigt märkligt äh, egentligen att varför skulle de offentliga skulle betala äh, sops och andras ä, lönehöjningar. Ja, det är ingen lönehöjning. Det är aldrig alltså en, alltså, alltså... en lönehöjning. För en skattesänkning innebär alltså att man minimerar den offentliga sektorn. En lönhöjning då är fördelningen av produktionsresultatet Antingen så tar vi den eller så tar kapitalistmarknaden. Och jag tycker vi ska ta så, så mycket som möjligt. Alltså, de, de får gärna sänka skatten för arbetarklassen. Det tycker jag man skulle göra, också, men, och även för pensionärer och sånt. Men man ska absolut höja skatten för spekulanter och alla de människorna. där, tull, de, de kan de höja skattesänkningen för. Vi skatten skatterna för så får vi in mer till vår gemensamma offentliga sektor för det är vi som har producerat alla rikedomarna med det är så sa vi tack och jag om fortsatt trevlig helg. framåt kamrater i luftromanar på röda fana. på röda fana. framåt kamrater i luftromanar på röda fanar som segern ger röda fanan ska mot seger gå Röda fonderna, det är sås